Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomil din. Allahun më nderoj dhe falenderojm dhe pritim tim të falë kërkojm lavdata dhe bekimet e Allahut qofshë mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam bi familjes dhe shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në fund të kësaj bote. Të nderoj lutë besimtar Po vazhdojmë sëtë me lejë nëzote Gjellë dhe Gjellani unë këtë takim të përjavë shumë ditën e gjumaë dhe në syru ju kujtohe që javën e kaluar kemi folët për bujari kemi folët për këtë temë në kuadrë të tema që kanë të bëjnë në moralin, edukatën e besimtarit cilatëna ato virtyte që duhet të paisin dhe të një musliman cilatëna ato virtyte që duhet të formohet mbi tonë muslimane kështu më radhë. Dhe në takimin e kaluar kemi më ful për bujarin, kuptimin e saj dhe gjithashtu llojën e saj. Kemë thënë se bujaria është një koncept shumë i përgjithshëm. Nuk mund ta përkufizojmë në një dimension duke mohuar dimensionet e tjera. Përëndaj, si kur që është bujari, materialisht dikujt me i ndihmu, është bujari edhe atër kënjeriu në mbrojtje të vendet e të, të fesë ti, e jepë dhe shpirtin, kjo është bujari. Bujari e kuraj njëri që i ka donë të zotit di e shpërndan dhe i mësën të, të tjirë, edhe kjo është bujari. Bujari kur është, është të tështu kënjeriu, dhe tëtë sakrifikan me i ndihmu dikujt, Qiek durga komoditeti e rahatia e atijë këtu në radh gjitha këtu në forma të bujarisë. A nda nuk është bujari dhe nuk është dor lirësi dhe zemër gjërsie vetëm atë kur dikush dikujt i ndihmon materialisht. Por kimi thon se kjo përfshin shumë aspekte të tjera dhe kjo jap me kuptues se muslimani gjithmonë është bujar. Atë kur nuk ka mundësi materialisht dikut më ndihmu, i ndihmon me një buzëqeshje, i ndihmon me një fjalë të mirë ndihmon fizikisht, ndihmon me autoritet, ndihmon forma të tjera të shumta. Me rëndësi është që gjithmonë të jemi të angazhuar në ndihmë ndaj njëri-tjetrit, ta përkroham njëri-tjetrin, kjo është e rëndësishme. Pastaj forma se si e bëjmë kët është çështje tjetër. E rëndësishme është që tek Allahu të jemi bamirës. Dhe kur e kemi përfunduar temën e kaluar, kemi thënë se janë arshme, do të thotë këtë javë dhe të flasim për disa kushte dhe regullat që duhet me i pasë parasyshë muslimani, kur do me i ndihmu dikujt. Dhe me thonë, po, është e vërtet se bujaria është e kërkuar, dhe është e vërtet se bujaria përfinë gjitha ato ashtetit që i përmenda. Mirë, po, edhe bujaria, për të qilë vlerë, për të qilë vepëre mirë, e shpërbjurët e ka laugjën dhe valë, edhe aje duhet që ti pleson niso kushte. Në ka mundë si dikush me indihmu dikujt, ose me qenë bujarë, qysh ai ka qefë. Nga se mundë dhe që duke u përpjek me indihmu dikujt, nështë ta ma tepër me engarku. Nështë ta duke tentu me ngrit, me ule me nënqmu, e kështë më ratë. Dhe islami është kujdet e për këtë aspekt. Krasi i kanë zhit njerës e ti e në bujarë, krasi i kanë zhit njerës e ti e në dërgënës, i kanë mësu për fushet e Por edhe për kusht e kësaj dhe për madhështore Abbas ibn Muttalib Aja i Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam Abbas i Allah që t'i knaqën më të Ka qenë një një menë që li devat shumë Dhe nga përkrasit e mëdhajt e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam Aja ka thënë një fjallë që në kolët të fjallës e ti Janë përshin Tri kusht e të bujaris Aja një fjallë ka thonë Mirë për me atë fjallë Ka përshin kuptimet shumë ta. Qfarë thët Abbas i radiallahu tala anë hodhën? Thotë, nuk kam mundësi një njëri të jetë bëmirës për diri sa nuk i plëcon tri kushte. Në smunë me konë dërdhënës, asë nuk mund të bëhet fjallë për bujari dhe qovë saj nuk i kushton vëmenje këture tri kushteve. Këto tri kushte nuk janë dvetmet, Por po fillojnë me toë e vazhdojnë Me disa tira dirë në fundë të kësa i legjerata E para Abbas i ka thënë Ta gjilu hu Bëmirsia kërkën dhe me thënë Me ngutë, me bo shpejtë Jo muhammad, jo me mendu shumë Jo me kalkullu shumë, si po se kemi cikë në desh në kaluan Tha për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Nga së njëri unë që se kalkulan, po adhe kja, po adhe atë, po adhe kështu, që kanë gjithë në duke e paksu, sasine, përcaktuar, përdhënje, ma dje edhe ka mundësi me e kdo arkejtëve. Edhe gjithashtu, me zvarit nevojtarët nuk është mirë. Nëse e kendrë me me ndimun, dimoj, mirë për me i thonë, dhe të shikaj, nisi, nga një njën i ka mundësi që, si ka me njerë puntë. Nga njër shtyrja, ka arsye. Mirë, për po nuk i arsye, mos e zvarrit nevojtarin. Mos e bëqët tjetën, dëmonë në mundime, e sa kom e mjab, e qysh kom në mnimu, e akom në mnimu, e kjo është mundim për ta. Andaj, ba mirësia është me i hera. Të kërka njëri diçka, ki mundësi, mos u hamen, dihmoj me i një hera përta. Asë mëse zvarrit, si për së të tash, të është, të vartërin, pravoka vetën tënë dhe që nesër, tje e kështdojnë nga e mëmirsia. Nga se njëre sa ma tepër kujtojtë për të pun, asë ma tepër të më hanë largohet nga mëmirsia. Duhet njëre ju me mëndu mirë, duhet më analizu, mirë po, të ndërro dhe zërë. Më mindi kur bindë ndërse, duhet me një muqë të njëre. Duhet me përkra këtë njëre. Një bindë, s'ka dhe qëka të keqen këtë, me Atë pse po ashtim, mund të më shtyj bamirësin, mund të më shtyj bujarin nëse bëhet fjalë për verifikim. Nuk e njeh mirë, nuk e dhena është nevojtar tamam, mos sundi mashtrues, sot fatkeqësisht kanë dal shumë mashtrues që në emër të varfrisë, në emër të bjerëte, po që e përdorin, domethënë bamirësinë njerëzve, bujarinë njerëzve të kakhshëm, sot fatkeqësisht madje edhe po lezojmë që Po këshporduren edhe fëmijë edhe gra që amër të, në amërtë, domthonë lipjës dhe varfënisë të pasurohen shefat e tyre kështim radh. Na duhet një me konsiqencë, jo me bëj veprimin e, e baste emocionit. Dikush ka për atë më një rjapja. Ka dalë, mëso nuk një verifika, kërkuar, ka një verifikon, pyet për to. Domthonë nganjëre vonesë të kërkuar, nganjëse ka arsye. Ka arsye me vonu bamirsin, bujarin për shkak se bëhet sjuat për verifikim. Bëhet sjuat për shemb për një loj analiza këto kanoj po ndoshta dikush që më kali më ka më shumë nevojë ta shikojmë nuk kemë mos e gjetë dhe më ndihmuen në rregull ti ndihmon atë që ka më shumë nevojë që ka më emergent e kështu me radhë nëse këtu në arsye nuk prish punë po nuk ka arsye nga këtu që përmenda është i besueshëm ka nevojë është emergjente kërkesa e tij atëre mos mos u handan mos ulk mos e vona bomën hera kjo rregull mos e zvarrit mos e munda mos e tortura në vajtarin kjo është e kërkuar nga fjole që e tha Abbas i radiallahu taga anë regull të të tërën i bujaris është dërru dhe zërën edhe me e zvoglu bujarin që është me e zvoglu dikur për shambull jep dhe tëra edhe si dhe si me i dhonë dhe të njera e rrit e këm pa dhonë njonit eso u kanë gjet. Ti zgvolej. Ka njerëz që kanë atëndoshta shumë para, i komon sa diçka. Ka më shumë qiell pën atë. E, e vërtetë është. Ka njerëz që hapin shumë, më shumë se ai që na mendojmë se ka dhënë më shumë. Ka. Prandaj njerëzit nuk duhet me bohne, kur kur so zvugle, njerë, më errit çka ku mbone kur kush ka bua, sa komdhon ona, unë nuk më gjet filon. Zgvolej. I kompanimunier, po mdogët ku marru soka ndo diçka. Zgvolej atë. Nga se, kër e zvoglën, realisht eruan vetën nga vetëpëlqimi, eruan vetën nga mendimaldhësia, dhe kjo është rëzik me prishë bëmirsin dhe bujarinatë. Se një një jep, apo në bihman, apo është bujarin, në qëfar të lejë forme me të tjerët. Dhe pas taj të ndërlëzër i hindë vetëja në hojë, përshirë nga vetëpëlqimi, nga mendimaldhësia, I dukes se çfarë ka bërë ai s'ka bërë as bër, ku shtetar. Atë që s'ka kuptim ba mirsi, mamim më s'e pëlqej. Mamim i nësh më stima. Se kështu më rritë me zmadhuar, me kërkuar venduos në libra, me fol histori apo të u ka dalë se si i parë as i fundi që e dhon. E ka plot më shumë, po shumë se ka më shumë se teja. Prandaj, ona më i zvoglu punë të mira. Mamim na më i zvoglu e te Allahu më rrit. Se të na më i rrit e te Allahu më zvoglu është të zgjë dhe që në poki qëtë, të izvëglej, punë dhe tua, i komodo, Allah hë nga falë, Allah hë nga i pranoft, ku e dim, i nga munu, që shtu për shtetë muslimonit, e ajë që është modest, e ajë që është i parullur, e ajë që është i kujdetë shumë, <coughs> e ajë që nuk i rritë punë dhe ti, të Allah Gjellalë Gjellalë ka shto blikë të madhë, ka së vatë madhë. Abbas i përmendjë dhe një kusht të tretë, Tha, kra se duhet, në mëmanë me engud bëmirsilë, mas, mas e shti pa nevojë. E dhe që ka tha, zvoglaja, mas i rritë pun dhe tua, mas i rritë, mas i botë mëja asa kodë, zvoglajti pun dhe tua. E të rritë e tha, mas e përhapë. Leje nevojtarën i të përhapë të mirë dhe tua. Leje njërë dhe klasë për ty. Leje vejë për të tua dhe, dhe klasë për jëtë jo ti me folë për tua. Ndaj të ndërëvëzër, nga njëre shambull, e, kuptoj që, e kuptoj që ka nevoj, ndo një, ba mirësime u përhapë, pse ka nevoj? Po përshambull me i arsiotu mjetët që i ka morë, dikosh. Përshambull ti kem bledë do mjetët për njerëzve, edhe i keni mu fukarast. Por me arsiotu se i anëshku në dorë të fukarast, dikosh e banin gjizim, me kuptoj këtë ka hera pëta. Ose përshambull, për mi nzi të tjerat. Ky është një projekt e kanisni një gjami, ç'gjami ose por janë këto në shtëpi e kanisni fukares, ç'i kanë vënë 1000 let na duhet edhe kjo. Për shembull, ka here. Epo ngjepot e provohet. Shum reklamë, shumë shpërndarje, shumë përhapje, çdo detaj. Pastaj edhe ngushton fukaran, ashtu më ngjëzuem, më fotografuem. Domthonaj ne s'mund me konjëri, ai fëmia që sot është i varfër, ne s'ka mundsi ç'sazh të till. Tanë një tjetër ç't kanë imun njerëz tek on fukarea, për shembull duhet me arrujt karakterin në dignitetit dvarfit, nevojtarit. Njo me më publike, këtë dënjarë me pasë të filojnë që një ka punë të përëmë. Ndaj me në që punë të tuat mira, bulej, bulej. Ti më si përhapë. Nëse dikush i përhapë, kjo është punë tjetër, ata tjirli të bëjnë që ka dënjë. Ti më së mërë me reklamat të vetë vetës tona këtë. Këta ishtë dhe këndë njerëzët ka shku një cmut në vizitu, edhe Mëngjëna e ka ky telefonin çë për hir të Allahut shkoa unë me vizitu. Ne sa për hir të Allahut ulet telefonin apo. Apo ne sa për Zotin çka po fotografon apo. Mos jamun. Dy këse. Allahsh për blerë, nuk bëmë ne çu mirë, po te ke fundit dy këse ndjma, një 2 kilamili ka vendosur, një qit pa dëgjona, këtë dunya do të më nguptu çka ka vet çka ka dhona apo. Çka ka, ka nevojë to me bova? Do ka nevojë ulavto. Njëherë punojë edhe vallahi, se di kush e ka bërë këtë punë lehtë, as një ditem na skurgjeç. Këtë gjami, a dini së so ka kërshdojë këtë gjami? Ma, si pas aty në që ju në kujdes, në ndërtimi gjami, së këtë gjami ka bojë për këtë 2 milion eur apëtër. A dini ju emrin e në njëni që ka do në pare këtë? A së njësë dini. A kanë kërkua ta me venduës plakën për para edhe në njëshku e emnat? Kërkush. Bërë e së paku, disa biznesme që ka do në bëjtë i pare kanë jepë. Trektar nga Tërësia, zot kan dhon ka dhon me mirë të ka atë, 1, 100 dramë rara ti më zonë ka biznesmen që ka 120000 euro këta veç një asun si mamë xogamia asu se si ç'e si mam s'a di me am në të çka ka golë a din zotë ç'e logjë la lobe dikush me 5 euro don këk facebook me marr vesh këta don para vet kanë rregull kjo punë po bënë për zotën pshala moloja ju jo gjithë çka këto ndon reklamatonon on u bë kjo puna e fotografive vallai çprovo po të lashu po kat çka njëri apo Lejë po fotohu ba mirësi apo do dal dal në rerën e por ndrejde me familjen e tij dikon. Që të hungë bukë me familja të sofra plot. A ka dikush për shembull stëkato? Pse më është një me lakum për shembull. Shko ditë me familjen tonë pa sa të kllama Allahu. Nëse ka tu lifor ziliçari, myshi, mund të të goditi diçka e keq e ruju. A dalin nuk duhet kat sillet telefonin rrezon dhe kat shkon çdo hap me fotografu vetë stia për. Ka sosh këng rregull apo? Andaj, kjo është Bosporo, kjo është bofet në anën e ruj. Ja të pamë shitë të mbrojt. Mbaos kujdes. Në më edhe herë. Nëse ke mundsi bile, më jep atë bikut të çaj as mos i kalzo kush i kallon, punë e modhë. Çka të vijnë me ditë flutaraja? Çka duhet? E çka duhet me ditë navigatore që keni me? Çka duhet ti apo? Nëse ke mundi pri Zot xhallahu ala. Adin Allahu. Çao. Adin Zoti, te Allahu ahub. Jo. Ti aqi për Zot po, u krye po se duhet një qimë plaka më shkruë, emë në atyje, mirë njohje, me qimë televizare, ta një të tonë më qimë në honë faliminere, se s'ka nevojë. Nëse njerës të bujnë për kërku të tikë, kjo është begatia Allah, Allah të ka nërru, dhe të bujnë që ka doj njerës, ama në nuk duhet me kërku, në nuk duhet me shpënda, në nuk duhet me përhap, gjdo të mirë që bujnë vëglet ma dhe meherëme, nuk ka nevoj e kjo. Për reg Në gjash me këtë fundi, po është pak me e veçant Mos me i a përmend në vajtarit Mos me janë zonë kryt me këtë Epo Allahu Gjallavala thotë në Kurant Ja ejju heledina amenu La të bëtilu sadaqatikum bilmenni wal edha O ju që kini besua Mos i Mos i zhvlerësani Mos i humni Sadakat e juve Bëmirsit e juve Duk e bilmenni wal edha Duk e përmend Në duke e bezdis dhe shqetsu në vajtarëm. Në di ka njëmu njërë, dhe kutë është njërë që e që ti njerë i po të njëmu. Apo më ngushtu njërë, ose rriti djolle vete, më ngushtu njërë, sa so, eri kom një u babës tonë në në, e qka që i ke njëmu, që pëngushtu njërë, që pja për mënë? Sa njërë, një që njërë për mënë, Allah, ka edhe buesh kajlë, po dythesh me jep t'ju, q A banë, sa ka kërëra që më këni mu, ni që nëra. A banë me tëhënë, dy që nërës mështë me një të folë mu. A se të ngështane o nga, sa kemi ngështon njërën o nëra. Që farë dhe i për mirësia, së pa me që i këdhonë. Edhe që i ke mësu, di kanë. Edhe në qësë e ke përkrat, di kanë. Edhe në qësë e ke përdojnë autoritetin. Me i një mundi, që ka dhe që i ke përdojnë? të gjithë në e kena mundësi, dhe kja është e pa më ushme, mëllaj, të gjithë në e kena mundësi, edhe vëralisht që është u jemna, në keti në fukara, cilë njërë është i pasun nga gjitha onë. He, për kërkër, në të? s'ka nëj përkërkan, a ka diku shëtë? S'ka, diku shka pare, po s'ka dhije, do të nëmsu, diku shëta. Dikushka dhije, po skokra sto autoritet i du di kush ndonë njerëz e plusub në teatër. Prandaj gjithkujt i bën vakia, për shemb tash e këdera këtu ndalen 2 ditë, po mbledhin Zoti shpërbleft, një rast ngushtun i djalit që ka është një ka, ka qarkulluar për rete sociale rasti po mbledhin para Zoti shpërbleft, kanë bërë shumë atë ndaja, edhe sot kishë ndonë më kërkuar dhe ju kush keni mundsinë të ndihmoni vëllezëria ty aty ne. Se jo me një mundi një më shkumë shorruj Antaj, edhe ajo ka qenë i shnohsh. Apo është prurë me smunjë. Sa si pini ve komo, si vjen i smujë ader, e ngarkon as un buxhetin skironi ia don. Çfarë mund si ia don, po themo, çfarë mund si? Ti kit hyra për shembull, nëse jeta jet shkon mirë, e ka një, një rrugë, që shton në sku pas nitë lëshë e çet. Mirë, po pak mi smurë ndodh, ngarkon ti noi mi dikush me të ndihmua, po. Prandaj Ajë që është i varë, for ajë që ka nevojë, nuk të më thonë që është i panjeri, nërgësaj. Ajë është njeri, ajë ko karakter, ajë ko dignitet, ajë ko ftyr, gjithë ati ka. Por është për u me këtë telashe. A duhet është në emër të ndihmës e përkraze bëjarisë, me ja përdhose, me ja shkelj, me dignitetë, me karaktere, me njerëzije. Zë bënë o latë, zë bënë, në gëbë me në që njërë, në gëbë me n se si po sa gjambe di koshini man fukara se ka kso merr se më ke lodh më kso kso mos ia peçap kso mos e nenc më njerën kso zban ato ne pa mi porbuzin asat ajo është i varfur është trovu po është njeriu vëllahu ai ka karakter e kohe ka unitet pa ishtomën akamsuçe kur dikut i ndihmojm me një ruj karakter në unitetin jo me me me në më shkël ti në fund tani më thon jo vëllahu jo ja, kjo si vin keh faqujshapo Dhe Allah në tha, mas është dërsa, mas e hum për bujarin tëune Duk e nënçmue, duke bezdisë, duke shqecu Atë që i këtërnë atëm Dhe e fundi që do me përmen Pe regullave të bujaris Pe regullave të bamirsis Që duhet një muslima me përpër është edhe e që tha Muhammedi Sallallahu alai sallam La jahkiran ne ahadukum Min el ma'rufi shaj'a Kështu Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Mos nenchmani, mos perbozni, as nje mundsi për të bë më mirë, edhe kjo rregull. Të, domosdosh, sikur të kemi sigurt, nuk ka kush më bë më mirë, më i dhon vetëm një mirë arrota. Jo. Një arrot bujar jetë. Çfarë që mundi? 50 cent, ti jap. Shkymun sikur gje një fjalë të mirë, Allahu uni muft. Ësht, vallahi kjo dua është, kërkë, doaj, është Ma më marrancë për të semë dhon për shembull. Ngushllimi më rën dikujt. Po sfigade, ka lan vallaj, Allahu e kom ndihmu. Fjalët e mira mund të jenë më me ndikim se kush e çka më dhon. Prandaj mos në çmoazh nga punët e mira, mos përboz asgjë. Ki mucimën e imun i cmuti me thesat të sertë në maj. Ki mucimën e imun i bërshtiu me 1 euro në maj. Ki mucimën e imun diku me çka të mundesh, me një fjalë. Me rëndësi është të çif mund të bën mirë. Është rregull i bamirësisë në Islam. Është rregull i bujarisë që Mas e nëmvërsa. Kur e banë, mas e rritë. Po, para se me bo, mas e nënqma. Kjo regullë, apo? Kur të bështi putë një ke kry, ata padaja, he tha maja shkanë. Para se me bo, nështuaj, që ka krymë pun një jarë? Krymë pun një jarë. Krymë pun. Krymë pun, krym pun. Nga se, që ka nga këtu në gjami, sa jemi jabën? Ka 50 cent e ka një jarë, dikuj të i bët, bëja gjemë bihme moda. Epo? Dese gjdo ku shpeneve e në njëman e që ma u njëra, qka bëheti? Ton kënjini mune me e prigu e njën nga përmirsia. Ondaj mësë në një më kurqë, mësë nënën njërësatë. Një fjallë të mirë, një përkrahje, një, një, një, një, një, një dihmesh dikun, një, një lodhje dikun, një sasijet modeste më rrannë mundësive tua, bëhu bujarë. Bëhu bujarë dhe kontriba. Nga se Allah u gjënë leura i dënë përmirsia. Andaj të dërbëzë këtu e në disa regula që kam të bëmë me, me bujarim. Andaj në gutë e pëmirsim, masu hamen, masu zvarrit. Gjithashtu të zvogle e punë e mirë. Sërti që ka, që a ka njëtë që ka bojnë. Apo? Masu e shpërndaj, masu e nënqma, masu e përboz, masu e përmen, masu e ngushtar. Atë që i këndihimu në vajtare, por edhe masu e nënqma si punë mirë. Që këtë që i ke mundësi i bënë mirë? E, kës Në ato të kaluart, edhe kjo sët, pëllëtsohet, alhamdulillah, kuptimi dhe i dhejt i këbujarisë. Allahu qëllëhu ala, në e shtofë bujarin. Allahu në bërë dërdhënës. Allahu në ruhet nga kopratësia, nga ndëshërëngimin. Allahu në ruhet nga lakëmija, nga pëngëpsija. Në e shtofë të Allahu të dëshnin me zvetin, respektin, rahmetin me zvetin. E Allahu në al e lërgohë gjelozine, zilin, e gjdo veski këtë që e rëzikon të shëshnin. ما كاش كروت فون صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا